Detta program behandlar hur patrioter för några veckor sedan slog tillbaka och besegrade en röd pöbel på medborgarplatsen i Stockholm. Även om det för många patrioter bara var en vanlig arbetsdag i mängden så belyser händelsen den inneboende kraft som skiljer nationalismen från alla andra politiska inriktningar. Men först några strandhugg. Kommunisternas seger i det moldaviska parlamentsvalet den 5 april har upprört en stor del av landets befolkning eftersom det finns starka misstankar om valfusk. Många är också trötta på kommunisternas vanstyra av landet. Några dagar efter valet försökte en uppretad folkmassa storma parlamentet. Några ska också ha slagit in dörren till presidentens kansli. De var en del av en 10 000 personer stark demonstration som anordnats av studentorganisationen Jagar antikommunist. Studenten Alexi säger så här till nyhetsbyrån Reuters. Valet kontrolleras av kommunisterna. De köpte alltihop. Vi har ingen framtid under kommunisterna för de tänker bara på sig själva. Studenterna demonstrerar också mot den statliga tv-kanalen Moldova 1 som de inte tycker visar hur situationen egentligen är i Moldavien. Oppositionsledaren Vlad Filat håller med studenterna. Vi har fått information om felaktigheter och fusk, säger han. Det finns många fall där medborgare som är döda- och invånare som bor utomlands ändå har deltagit i valet. År 1795 målade konstnären Vinter Karl en vacker dalmålning på väggen i Danielgården i Bingsjö. Vid något tillfälle efter 1917 skadades målningen- och ingen nu levande person har vetat vad det var för motiv på det skadade stället. Nyligen upptäcktes dock att på en Karl Larsson-tavla från 1917 så finns den oskadade dalmålningen återgiven i bakgrunden. Karl Larsson har avbildat dalmålningen med sådan exakthet att det nu är möjligt att återskapa det skadade motivet. Dalmålning är en svensk kulturtradition som uppstod i Dalarna under slutet av 1700-talet. Motiven är ofta religiösa eller lokalbetonade med folkdräkter samt målade med klara färger. Ingen segrare tror på tillfälligheter, menade Friedrich Nietzsche. Och det var ingen tillfällighet att patrioter slog tillbaka och besegrade en anstormande röd pöbel på medborgarplatsen lördagen den 28 mars. Beväpnade med diverse tillhyggen, bland annat kniv och hammare, anföll de maskerade vänsterextremisterna den nationalistiska tidningsutdelningen, som redan förlupit mycket lugnt och framgångsrikt i omkring en timme. Direkt när pömen anföll samlade sig patrioterna och gick till motanfall. Blotta åsynen av denna beslutsamma och enade stormtrupp måste ha skickat kalla kårar längs rödingarnas taniga ryggar. För de skingrades genast åt alla håll likt torra löv i en höststorm. Det fåtal som stod kvar blev fullständigt överkörda av de framryckande patrioterna som i röran fick syn på en riktigt ful fisk nämligen en av revolutionära frontens ledare den ökände Djungeljuel Djungeljuel sprang allt vad han kunde men det var inte tillräckligt utan han hanns upp och besegrades in i södra latin mitt under ett pågående högskoleprov lite skämtstamt skulle man kunna säga att nationaliströrelsen nu äntligen sig in i högskolevärlden Även om antringen blev lite bryskare än väntat. Det står därmed klart att antifascisterna kapitulerade villkorslöst denna lördagseftermiddag. Det bör nämnas att Djungel Joel är en person som ligger bakom åtskilliga överfall och attacker mot patrioter genom åren. Det är alltså ingen oskyldig person vi pratar om. Det bör också framhållas att patrioternas handlingar på medborgarplatsen var självförsvar. Tidningsutdelningen förlöpte som nämnts tidigare mycket lugnt. Och patrioterna brukade våld endast eftersom vänsterextremisterna tvingade fram det. För oss patrioter finns det inget värde i våld, men vi kommer att med alla medel försvara våra aktiviteter utan att tveka. Patrioterna som deltog på medborgarplatsen visade verklig stridsvilja. Vänstern ses sig uppenbarligen som engagerade i något slags gängkrig med nationaliströrelsen. Det gör inte vi patrioter. Vi vet att ett flertal individer inom grupper som Revolutionära fronten och AFA har eller är på väg att utveckla en kriminell identitet och därför försöker kickar genom att begå brott. Vi vet också att de i vissa situationer, när de är tungt beväpnade och i kraftigt numerärt överläge, kan vara farliga. Men något hot mot nationaliströrelsen som helhet är de inte. Det bevisades inte minst på medborgarplatsen. Vänstern är mer att betrakta som systemets bortskämda oäktingar som blivit kvar i trotsåldern, men som alltid gråter ut hos hus och Matte- –när de så mycket som bryter av en tånagel. Likväl måste vänsterextremisternas misslyckande på medborgarplatsen– –vara det pinsammaste som skett inom svensk politik– –sedan dåvarande statsministern Göran Persson dansade med Kossan –i barnprogrammet Bully Bumpa för några år sedan. Och då har jag även räknat med när Carl Bildt sjöng låten– –Fyra bugg och en coca-cola i tv– Massmedia har i vanlig ordning framställt händelsen på medborgarplatsen till nationalisternas nackdel och har inte alls förvånande helt och hållet utelämnat att det faktiskt rörde sig om självförsvar. En del så kallade vanliga svenskar, eller svenssons, har säkert fått intrycket att det bara rörde sig om bråkiga huliganer på båda sidor, som i grund och botten är av samma skrot och kon. Det vore naturligtvis bättre om massmedia kunde rapportera sanningsenligt. Men det är ingenting vi kan anpassa oss efter. Vi nationalister måste göra det som är rätt och ingenting annat. Men det belyser återigen vikten av att ha en egen folkbildande media som kan förmedla en riktig bild till de som inte själva var på plats. Ju förr vi nationalister kan göra det, desto bättre. Men som sagt var, regimtrogen media kommer aldrig att förmedla en sanningsenlig bild av nationaliströrelsen. Detta är en del av verkligheten. Visserligen var den senaste skärmytslingen på medborgarplatsen bara en av många slagsmål mellan det nationella motståndet och mer eller mindre kriminella grupper på vänsterkanten som förekommit de senaste åren och som i nio av tio fall slutar med nationell seger. Men händelsen förtjänar ändå att sättas i blicksbelysning lite extra, eftersom den tjänar som exempel på den skillnad i kraft och energi som existerar mellan vår ideologi och andra politiska strömningar. Det finns ett fåtal individer som menar att patrioterna på medborgarplatsen skulle ha vänt andra kinden till och låtit polisen hantera rödingarna. För en riktig nationalist är det en omöjlighet att låta någon förstöra våra aktiviteter. Visserligen kan vi hålla med om att extremvänstern generellt i första hand är ett polisiärt problem. Men att vända andra kinden till är otänkbart. De som förespråkar vända andra kinden till är samma grupp som vill förvandla den nationella kraften till ett slags disnifierad diskussionsklubb där allt är fluffigt och mjukt- och allt man gör är att prata strunt i ändlösa monologer. En sådan diskussionsklubb skulle innebära dödsstöten- för allt vad svensk fortlevnad heter. Vänd andra kinden till anhängare har inte förstått- vare sig mänsklig psykologi eller de nordiska krigarideal- merparten svenska nationalister känner som naturliga. Människor dras instinktivt till styrka- och det kanske är därför svenskarna överger riksdagspartierna i massor. Att välja svaghetslinjen är politiskt självmord om man vill ha sympatier hos vanligt folk. Sverige behöver inte ha ännu en Fredrik Federley i politiken. Eller någon annanstans heller för den delen. Svenska folket vill ha representanter som visar styrka och som visar karaktär. Sådana ideal går idag i stort sett bara att finna hos nationalismen. Ingen annan ideologi har en sådan inneboende energi, kraft och stridsvilja. Det är därför nationalismen sammanfaller så väl med de nordiska ideal som går att finna i Eddan och andra fornordiska källor och som en gång var rådande i Sverige. Vad hade hänt om till exempel ett riksdagspartis aktion anfallits som på medborgarplatsen? Nu är vi väldigt teoretiska eftersom riksdagspartierna uppenbarligen inte har orken att genomföra en sådan aktion. Men tänk om. Jo, det hade naturligtvis blivit rena rama hönsgården. Ingen hade kommit på tanken att gemensamt formera sig till motanfall. Just för att de saknade den där nödvändiga stridsviljan. Det är något som också kommer att gynna nationaliströrelsen- den dagen vi utmanar systemet på allvar. Politikerna har då försvagat sig själva och sina anhängare- så till den grad att de inte kommer att förmå att försvara sig- när nationalismen gör framstötar. Stridsvilja är själva grunden för allt motstånd. 1952, när det sovjetiska terrorväldet stod på sin höjdpunkt- gav civilförsvarsstyrelsen utskriften Om kriget kommer till alla svenska hushåll. Skriften andades den stridsvilja man numera bara hittar i nationaliströrelsen. På baksidan fanns en sammanfattning av de viktigaste punkterna. Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet ska mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet ska uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och ska försvara sig. Upplagen från 1961 hade utökats med följande mening. Motstånd ska göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror. Din insats, din beslutsamhet, din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp. En punkt om det fria kriget hade även tillkommit. Fienden får aldrig lämnas i fred utan ska ständigt oroas genom överfall mot staber, fordonskolonner, förläggningar, förråd med mera. Fienden ska tvingas att splittra sina krafter. Det ger våra huvudstyrkor större utsikter till framgång. Det fria kriget förbereder och påskyndar den slutliga befrielsen. Samt även en punkt om motståndsrörelsens roll. Att aktivt delta i motståndsrörelsen kräver mod och goda nerver. Folkrätten skyddar inte de som arbetar i den aktiva motståndsrörelsen. Du kämpar med livet som insats, men tänk då på att soldaterna vid fronten och i det fria kriget gör detsamma. Ge inte fienden något som helst bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med honom. Lämna inte upplysningar om det svenska totalförsvaret. Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den istället. Det är landsförräderi att gå fienden till handa. 1980. Efter det att liberalismens och marxismens gift anfrätt Sverige fullt ut hade skriften Om kriget kommer tagits ur produktion och distribution och försvunnit. Allt som fanns kvar var en intetsägande rad längst bak i telefonkatalogen som löd. Varje meddelande om att mobiliseringen ska avbrytas är falskt. Politikerna hade aktivt monterat ner folkets stridsvilja. Hotet från Sovjetunionen var dock levande i allra högsta grad. Politikernas förräderi kan knappast bli tydligare. Slagsmålet på medborgarplatsen var även en framgångsrik aktion ur ett annat perspektiv. Det uppvisade inte bara stridsvilja utan förenade detta med utdelandet av den folkbildande tidningen Nationell idag. Folkbildning behövs för att väcka det svenska folket ur sin dödssömn och för att ge en djupare förståelse för vad orsakerna till dagens problem är och hur vi ska bära oss åt för att skapa ett bättre samhälle. Folkbildning och stridsvilja är två sidor av samma mynt- vilka kan beskrivas som teori och praktik. Båda behövs för att nationaliströrelsen ska nå framgång- och ingen av dem klarar sig var för sig. Till att börja med är det alla folkmedvetna svenska ungdomars angelägenhet- att se till det praktiska genom att träna kampsporter, styrketräning- kondition och lagsporter, så mycket de bara kan, det är av högsta betydelse. Strävan att bli bäst, viljan att vinna, laganda och disciplin samt mod och järvhet måste inpräntas i deras sinnen. De, liksom vi, är körda om de prioriterar bort detta för att bli spel- och chattarberoende tangentbordsriddare då kommer vi tvingas få fortsätta åse hur våra unga blir sönderslagna, söndersparkade och sönderskurna i all evighet. Det kan tyckas hårt, och det är det också. Verkligheten säger oss att ungdomen måste vänjas vid våld, vid slagsmål, vid kamp och vid strid. Den liberala humanismen och vekheten måste besegras- inte minst för deras egen skull. Dessa karaktärsdrag är ett minfält i sinnet hos våra unga. De måste fostras till att hålla den svenska fanan högt oavsett om våldsamma, dominanta och brutala främlingsgäng eller marxistisk pöbel ställs i deras väg. Vår vision är att nästa generation svenska ungdomar ska bli starka och självsäkra och att deras ögon kommer att glimma likt varjars uppfyllda av stolthet, självständighet och flocklojalitet. Då och först då kommer vi ha en möjlighet till seger en möjlighet till en ljusare framtid och en möjlighet till att få se vår svenska fana vaja över Rosenbads ruiner. med ett citat av Adolf Hitler. Terror kan brytas endast med terror. Vi kämpade för en stor idé. Så stor och upphöjd att den mycket väl var värd att värnas och skyddas ända in till sista blodsdroppen. De nationella kämparna genomträngdes av den läran att angrepp är det bästa försvaret. När det nu en gång är så att förnuftet tiger och våldet fäller det yttersta avgörandet.